Aipa Tena Foc Aipa Fa molts anys, les quatre nacions vivien en harmonia. Però tot va canviar amb l'atac de la Nació del Foc. Tan sols la batal pot dominar tots quatre elements per aturar-los. Però quan el món en necessitava més, va desaparèixer.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 I has fet tot el que podies. I ara hem de fer tot el que puguem per recuperar-lo. No pot haver anat gaire lluny en Zuko. Segur que el trobarem. I a Lang no li passarà res. D'acord. Mira, no cal que vinguis, Momo. Queda't aquí per si torna Lang. Gip, gip. cal molesti, però he de trobar els esperits de la lluna i l'oceà. Ve'n d'aquí! Oh? Encara ets aquí. Sí Necessito. Oh, mmm... Aquesta bestiola t'ajudarà. Agàfa-lat mm, Que vell! Han atacat la tribu de l'aigua. He de trobar els esperits de la Lluna i l'oceà. L'oceà i la Lluna són esperits antics. Van travessar del món dels esperits cap al món mortal, molt a prop del començament. Només conec un esperit prou vell que sigui capaç de recordar-los. Qui? L'esperit es diu Koh, però és molt perillós. Li diuen el lladre de cares. I quan parlis amb ell has de vigilar de no mostrar cap mena d'emoció, ni tampoc cap sentiment, o et robarà la cara. Si generalment et tinc, no et puc portar a casa per culpa de la nevada. Oh, sempre hi ha algun entrebanc. Però tu què en saps? Ets com la meva germana. No li costa fer mai res. És una mestra del foc increïble i tothom l'adora. El meu pare diu que ell ha nascut amb sort i que ja vaig tenir sort de néixer. Però no la necessito, la sort. No la vull per res. Sempre he lluitat per tot i això m'ha fet més fort. M'ha fet qui sóc.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 Acordi que tenim un límit de temps, oi? Si no derrotem la tribu de l'aigua abans que surti la Lluna plena, aleshores seran invencibles. Us asseguro que ho tinc tot controlat, general. Tinc la intenció d'eliminar el factor de la Lluna. Eliminar la Lluna? Com? El mirall xoi? Preparis per afrontar el seu destí! Oh! Com us deia abans, ja fa molts anys, vaig ensopegar amb un secret molt poderós. La identitat de l'esperit de la Lluna en la seva forma mortal. Eh? De jove vaig ser tinent del general Xu al regne de la Terra. I vaig descobrir una biblioteca amagada, soterrada, de fet. Vaig examinar Rolla rere Rolla, I n'hi havia un que contenia una il·lustració detallada i les paraules Lluna i Oceà. Llavors vaig saber que aquests esperits es podien trobar i matar. I que aquest era el meu destí, precisament. Jao, amb els esperits no s'hi pot jugar. Sí, sí, ja sé que vos tameu els esperits, Airo. He sentit rumor sobre el vostre viatge al seu món, però l'oceà i la Lluna van renunciar a la seva immortalitat per formar part del nostre. I ara em patiran les conseqüències. I ets un nas blau de cua cargolada. No mostis por. No, no mostis que no menys. Avatar. Fa molt que no ens veiem. Que em reconeixes? Com vols que t'hagi oblidat? Una de les teves precioses encarnacions va provar d'assassinar-me. Deu fer uns 800 o 900 anys. No ho sabia. I per què el va... Oh, oh, vaig voler assassinar? Oh, perquè em sembla que havien robat la cara d'algú que estimaves-me. Però això ja és aigua passada. Per què t'hauria de fer pagar el greu Jacobès en una altra vida? Al cap i a la fi tu ets una persona diferent. Ara has vingut amb una cara nova. Ens haurem de quedar aquí un temps. No patiu. El príncep Zuko tampoc no pot anar gaire lluny amb aquest temps. No preocupa que s'escapin per la tempesta. Tinc poc que no se'n surtin. Segur que no es moriran. Si alguna cosa sabem d'en és que no es rendeix mai. Sobreviuran i llavors els trobarem. Fa molt de temps que no poso una cara de nen a la meva col·lecció. Com el puc ajudar, maco? Vull trobar la lluna i l'oceà. Els seus noms d'esperit són bull i la... Empeny i estira. I així... Ja ha estat la seva relació des de sempre. Sisplau, ajuda'm a trobar-los. Una cultura sencera quedarà destruïda si no ens ajuden. Ui, creus que necessites la seva ajuda? Doncs em sembla que és precisament el revés. Hi ha algú que els vol matar, a ells! Què vols dir? Com els puc trobar per protegir-nos? Ja els has trobat, de fer? Tu i la... La teva lluna i l'oceà sempre giren l'un rere l'altre en un bany etern. S'equilibren entre ells. Estirar, empènyer, la vida, la mort, el bé, el mal, el llit i el dià. Són les capes, coi! Ara me ha d'anar. Ens tornarem a veure. Corre en perill! Haig de tornar al món físic, ara! Aquí tens un amic que et guiarà. Ei, hey, vai! aquest mapa porta un lloc molt especial i quan hi arribem llavors pescarem una mica Aquí es poden per entrar però com hi puc tornar? Adéu, passat! Ah! Momo tornem No! On és el meu cost? Mireu! Deu ser l'ang! Ja has tornat. No saps com me n'alegro. No et podràs escapar. Apa! Que vols tornar a rebre? Ara, Zuko. No sé qui rebrà més del dos. Ei! Aquesta corda és bona. Hem d'anar corrent a l'oasi. Els esperits corren perill. Espereu. No el podem deixar aquí. I tant que sí. Marcent. No. Si el deixem, es morirà. <tots> Això sí que té sentit. Sí, senyor. Ara salvem el paio que sempre ens vol matar. Què passa? Em sento dèbil. Sí, jo també. L'esperit de la Lluna no està bé. Jo li dec la vida a l'esperit de la Lluna. Per què? Quan vaig néixer, estava molt malalta i molt feble. La majoria de nens ploren quan neixen, però jo vaig néixer com si dormís, amb els ulls tancats. Els nostres curadors van fer tot el que sabien, però van dir al pare i a la mare que em moriria. Llavors el pare va suplicar els esperits que em salvessin. Aquella nit sota la lluna plena em va portar l'oasi i em va ficar a l'estany. Els meus cabells negres es van tornar blancs. Vaig obrir els ulls i vaig començar a plorar. Així van saber que viuria. Per això la meva mare em va posar el nom de Lloè. Per la lluna. Ara ja sóc una llegenda. La nació del foc explicarà històries sobre mi durant generacions. El gran Jao, el que va enfosquir la Lluna. Em diran Jao, el conqueridor. Jao, el butxí de la Lluna. Jao, sí, l'invencible. Oh, oh, fora! No t'hi molestis. Ja! No! És el meu destí. Destruir la Lluna i la tribu de l'aigua. Destruir la Lluna no tan sols afectarà la tribu de l'aigua. Afectarà el món sencer, incloent-hi a tu. Sense la Lluna tot perdrà el seu equilibri. No tens ni idea del caos que provocaràs en tot el món. Té raó, Jao! General Airo. Per què no em sorprèn la vostra traïció? No sóc un traïdor! La Nació del Foc també necessita la Lluna! Tots depenem de l'equilibri! Faci el que faci contra aquest esperit, li penso tornar deu vegades més fort! Deixi'l anar! Esperança. S'ha acabat. No, no s'ha acabat. Viu. Sí, em va intentar matar. Sí, i tant. Vos oh, sou l'esperit blau, un enemic de la Nació del Foc, el que va alliberar l'Avatar. No tenia cap altre elecció. Príncep Zuko, hauríeu d'haver acceptat la derrota i la desgràcia. Així almenys podíeu viure. És massa tard. És mort. Eh, A vos us ha tocat per l'esperit de la lluna. Part de la seva vida és amb hós. Sí, teniu raó. Em va donar la vida. Potser ara li podré tornar. No! No cal que ho facis, això. És el meu deure, soca. No t'ho permetré. El teu pare m'ha dit que et protegeixi. Ho haig de fer. Déu Soka, sempre seré amb tu. Isso é impossível! He decidit anar al Pol Sud. Hi ha mestres d'aigua i curadors que volen venir amb mi. És hora que jurem a reconstruir la nostra tribu, germana. Però, Ilang, ha d'aprendre a dominar l'aigua del tot. Per això, val més que es comenci a acostumar a dir-te Mestre Katara. Els esperits em van mostrar una visió quan va néixer la Iue. Vaig veure una noia jove i valenta que es convertia en l'esperit de la llum. Sabia que això passaria. En pot estar orgullós. Molt orgullós, sí. I també trist. Estic sorprès, príncep Zuko. I saps de estic sorprès? De veure que no proves de capturar l'avatar. Estic cansat. Doncs descansa. Un home ha de descansar. Momo. Vine, va. L'Airo és un traïdor i el teu germà Zuko un fracassat. Tinc una feina.